November. November elseje. Nem kívánatos. Minden reggel ott megyek el a bátyám háza előtt. Ott éltem le életem első tizennégy évét. Utána kollégiumba küldtek vidékre. Tanuljam ki a szakmát, helyezkedjek el, szerezzek szolgálati lakást, fillért nem adnak. Nem vagyok a gyerekük, nem is élek. Sajnálatos baleset vagyok, nem kellett volna megtörténnem. Ha a körülmények nem olyan mostohák, én most nem léteznék. Jobb lenne nekem is. Főleg nekik. Ne hívja őket anyámnak, apámnak, ez így hazugság. Nincs fedezete, csak sajnálatos biológiai tény. Kár ebből következtetéseket levonni, mit magamat. Ne szólítsam őket sehogy. Tudom-e, mikor telefonáljak legközelebb? soha napján. Az egyetlen hír, amivel örömet szereznék, az a halálomé. Azt mégsem mondhatom el a telefonba, ha csak nem egy szakadék peremén állva, vagy miután magamba tömtem két marék altatót. Ezekben az esetekben nyugodtan hívjam őket. Amúgy minden nap, amelyen nem hallanak felőlem, ajándék. Hiába könyörgök, hogy nézzék meg a fényképet, ez a három gyönyörű kicsi mit ártott nekik. Az én létezésem bűn, de ők nem tehetnek semmiről. Köszönjük szépen, van már unokájuk, egy, több nem is kell. Semmi értelme szétaprózni az örökséget, amit összekuporgattak, hogy osztatlanul áthathassák. Ha nem létezem, akkor a gyerekeim se léteznek, legalábbis számukra nem. Felőlük lehet személyi száma meg szavazati joga az összes poronynak, bárányhimlője vagy BCG-oltása, ez őket hidegen hagyja, mint az összes többi gyerek sorsa, akik Magyarországon élnek vagy Afrikában éhen halnak. Csak a saját családjukért vállalhatnak felelősséget, ezt megtanulták a saját bőrükön, pont. Ha azon a télen fel tudtak volna költözni tanyáról, ha a leszakadt hó nem zárja el őket… Ha anyámnak, akinek nem mondjam, hogy anyám, korábban gyanús lesz, hogy nem jön a vérzés, csak hát annyira rendszertelen volt a menstruációja, ugye, akkor kikapartotnak, angyalkát csináltatnak belőlem. Felhőkben ugrándoznék, és nem rontanám itt a levegőt. Amúgy jósnővel rakadtak rám átkot, mert amíg el nem tisztulok, nincs nyugodalmuk. Hiába írattak rá mindent a bátyámra, és hiába mondom, hogy nem támadom meg a szerződéseket, hogy nem akarok semmit. Az ördög nem alszik. Mikor hat évesen kómába estem, úgy érezték, ez az ő igazságtételük. Tajtékoztak a dütől, mikor fél év múlva felébredtem. Minek küzdtem ki magam a tolószékből? Minek csinálta végig velem az egészségügy ezt a macerát? Miért nem hagyják elmenni azt, aki életképtelen? Réka is mondja, miért nem költözünk el? Miért nem kerülök hazafelé évet, munkába menet? Ne pont ott a bátyám háza, a szüleim háza, a mi házunk előtt kelljen eljönnöm. Csak kínzom magamat, forgatom sebemben a kést. Igaza van, de olyan ez, mint egy köldög zsinór. Nem tudom elszakítani. Még nem. Akkor ne szálljak ki a kocsiból, ne támaszzam fejemet a kerítés vasrácsának, úgyis mindig az a vége, ki a bátyám, akinek ne mondjam, hogy bátyám, kinyitja a kaput, jobbra pillant, balra pillant, bállat von, átnéz rajtam, visszaballag a családjához, amely nem az én családom. Hogyan is láthatna meg, mikor nem létezem? November másodika. Anyagtalan jó érzés. Nem mondanám, hogy nem vagyok jól, de fázom, és úgy érzem, már semmi sem tud felmelegíteni. Hiába ülnék kájha mellé, innék teát. Alkoholra gondolni sem tudok, a szagától is hány ingerem lesz. Szűken vagyok ebben a kis odúban, fény se nagyon szűrődik be, de ahhoz nem érzek erőt, hogy ennyi idő után váltsak. Megszoktam. Kényelmes fekvésesik Felkelni úgy se nagyon kelek fel. El vagyok így vízszintesen. Mert másfelől a légzési nehézségeim megszűntek. A hátam se fáj. Ha front közeledik, a lábam nem dagad. Hálát kellene adnom. Csak valahogy agyilag lomhább lettem az utóbbi időben. Hiszed, nem hiszed, a perisztaltikám is lelassulhatott. Jó szerivel nem kell vécére mennem. Anyaktalan jó érzésben lebegek, eltekintve ugye a fázástól. Valószínűleg fejben dől el az ilyesmi. Mást kikészítene, hogy nincs nagyon mozgástere. De hallottam olyanokról is, akik felalá a világban, aztán mégis öngyilkosok lettek. Na, engem a kiégés nem fenyegett, sem a túlzott stressz. Bár a várakozást kicsit kikezdi az idegeimet. A társaság egyáltalán nem hiányzik. Az utóbbi időben annyira fárasztottak a mások gondjai meg gondolatai. Nem tettem szóvá, udvariasság is van a világon. De mindig mondogattam magamban, beszélj, beszé csak cicám, úgy sincs erőm követni. Jaj, neved magadra, tényleg jól esik, hogy hívtál, hogy érdekellek még. Sokan végleg lemondtak rólam, ez van, minek cifrázzam. Figyelj, most leteszem, mert végre jöttek értem. Jó kezek melleszek. Tudod, rettenetesen hosszú a sorban fekvés itt a patológián. A bocsmester is hiány szakma már. November 3. -a. Tudtad, Tudtad, hogy a honfoglalás nem is úgy volt? Mert mikor a magyarok ideértek a kártmát medencébe a magyarok már rég itt voltak. Úgyhogy mikor Árpád vezér a vereckei hágónál, a túloldalról egy szakasztott ugyanolyan fehér lovon ülő szakasztott ugyanolyan vitész toppant elébe. A magyarok fejedelme odakurjantott. Árpád vezér vagyok. Kifia borja vagy kutyafatja. Kótyavrézev dáprá. Árpádot megcsapta a finnugor halbűz, büszke kazártörök öntudattal úgy elhúzta a csíkot, hogy ihaj, azóta egyikünk sem mert megszólalni sumérül, pedig tudunk úgyul is. Tudtad, hogy a középkor nem létezett, csak kitalálták? Az ókor és az újkor között nem volt semmi, csak egy nagy büdös szakadék. Aki átugrotta, megmenekült, aki beleesett, nyakát szegte. Ez volt az a bizonyos sötétség, amire a krónikások céloznak. Az viszont utólagos kitalálás, hogy karolingok, meg merovingok, meg eféle szerzetek. Öreg anyám mesélte, mert ő már élt akkoriban is, hogy egyiknek se látta hírét. habbal. Azért találták ki a sok királyt, meg ragyogást, meg bispököt, meg mindent, mert be kellett valahogy tapasztania a buta parasztok száját. És ez egyszerűbb volt, mint kenyeret adni nekik. Az épületeket utólag dobták le ülhajókról az ufók. A többi propaganda fogás, ez tuti. Tudtad, hogy Shakespeare drámáit egy másik ember írta, akit szintén Shakespeare-nek hívtak? Csak hogy ez főnemes volt, és nem kótyomfit színészlegényke, aki nem is tudhatta, hogy ityeg a fityeg odafenn a magas udvarnál. Nem is írhatott ilyen bonyolult drámákat. Az udvarnál szégyennek számított az irodalom, így az egyik Shakespeare a másik Shakespeare neve alatt publikált, vagyis a saját neve alatt, ami másé volt. A híres fekete lédi, a szonettek címzetje nem nő volt, nem is férfi, hanem a király kutyája, csak még nem lehetett állatokkal házasságot kötni. Tudtad, hogy a relativitás elméletet nem is Einstein alkotta, hanem a felesége? Einstein annyit írt egy kockás papírosra, hogy tej, kenyér, szotyi, margarin, kóla. A felesége, aki magyar volt, mint minden nagyember, unatkozott egy ilyen pasas mellett, aki folyton a nyelvét nyújtogatta meg lábjárt. Így aztán az asszonyka számításokat firkált a cetli hátoldalára. Einstein szórakozottságában a sarki bolt helyett a bizottsághoz adta be a cédulát. És ha már arra járt, a díjat is elhozta. Legalább került, miből bevásárolni, mert a pénztárcáját azt bezzeg otthon felejtette. November 4 -e. Magyar Nóta Az én babám pusáp tartó, sokkal nagyobb lesz tőle, mint amilyen valójában. Az én babám családbarát öblítő pihe-puha látság és páratlan sejmesség csodálatos citrusillattal de a gyerek úgyis lánya. Az én babám párosú patás, ám az egyetfejlődés során evolúciós zsákutcának bizonyult. Az én babám csúcs szuper, hipermodern dizájnkoncepció, tökre azt hiszed, hogy már a világűrben élsz, míg rá nem jössz, hogy sajni a földön. Az én babám szeleptűlöket szabályzó, csak a szívritmusa feltűnően szabálytalan. Az én babám pliócénkő balta, nagyon mélyről kell kiásni, de nagyon ütős. Az én babám bifidus eszenzisz, joghurtba nem csomagolható, a tudomány szerint nem létezik, de a reklám szerint igen. Ráadásul valami brutálisan átmozgatja a belsődet, ha érted, mire gondolok. Az én babám tipikus rock and roll nota. Igazán nem szól semmiről, de olyan hangulata van, hogy arra a királyfia kardját is ráakaszthatja. Az én babám mesterségesen legyengített bubópestis vírus, a hivatalos álláspont szerint vakcinának készült nem biológiai fegyvernek, de ha bedúran, annak, aki szembe jön. Az én babám soha vissza nem térő ajánlat, vagyis egy biztos, nem bumerang. November 5 -e. Ugrás. A Frankfurti Központi Bank hipermodern épületét, mely a régi vásárcsarnokra ráhúzott 45 emelettel, több liftrendszerrel, 6000 ezer hatalmas üvegtáblával, két ikertoronnyal büszkélkedhet, sikerült úgy felépíteni, hogy egy lélek sem vesztette közben életét. Senki. Se fehér, se fekete, se kávébarna. Szigorúak ám a munkavédelmi előírások, aranyapám. Itt nem úgy van, mint a vad kelleten. Német precizitás. Ám nem sokkal a toronyház birtokba vétele után tisztázatlan körülmények között egy takarító nő húlt alá az impozáns, zárt belső udvarba tizenöt emelet magasból. Nem sok maradt belőle. Úgy vakarták fel a mentők, majd a speciális tisztító alakulat. Mondják, erdéi magyar lány volt, azt rebesgetik öngyilkosság. Ki tudja, miért ugrott. Ki tudja, mi elöl? És hányan kapaszkodnak a fekete munka és a kifehérített létezés peremén hozzá hasonlók, akiket alig vesz észre a statisztika? Hát, édes Istenem, időnként lehulnak a semmibe. Nem elég nekik a jólét, a demokrácia, az egyenlőség, nem értékelik a nyugati világ vívmányait. Egyszerűen éretlenek a szabadsághoz, nem tudnak vele mit kezdeni. Lehet, hogy jobb lenne, ha visszamennének szépen a banán oda, ahol a madár se jár. Csak az a gond, kitakarítaná 45 emeletet, a 6000 ezer ablak táblát. Nem maradjon itt más, csak aki legény a gáton, aki nem potyog le össze-vissza. Szomorú eset. Fogalmam sincs, hogy hívták. Olyan jellegtelen az arcuk, a nevük. Anna, Rebeka, Mónika, vagy épp túl egzotikus, megjegyezhetetlen. Ruxandra, Kadija, Jamilla, kűműves kell menni. Lehet, hogy szembe jött már velem a folyosón, bár itt rengeteg a folyosó és rengeteg a takarító nő is pluszban még az egyenköpeny, és a kelletlen mosoly. Ha idevalósiak lennének, tudnák, hogy kell idevalósia mosolyogni. Mindegy, jut is, marad is. Ezek mind olyan egyformák. November 6. -a. Csontok Aznap este kivitte a csirkecsontokat a házeli a bokor tövébe. Kicsit mindig szégyenkezve osont, pedig voltak éppen semmi tilos nincs ebben. A kóborkutyák mindent eltakarítanak. A harmadik szomszéd a macska almot önti ugyanide. Na, az ott is marad, egyre növekvő kupacban. Mikor befelé indulóban nézett, látta, hogy a csontok peckesen masírozva követik. Ez képtelenség motyogta. De akkor már a sok éles, apró szilánk a bőrébe fúródott. Lába összerogyott, ő maga a földre hemperedett. A csontok darabokat szaggattak ki a húsából. Lassan kigömböjöttek, comb és farhát lett belőlük, meg melle húsa, míg végül összeállt az egész csirke és méltatlankodó kodkodácsolással eltocsogott. November 7-e. tömeg A nőt vakító tepsijével fejbe csapta a napkorong. Kényeskedve elfordult, és a szoba árnyas felén megpillantotta a kigyúrt, szőrtelen testet. A testhez tartozó férfi éppen az okniát húzta és elmosolyodott. Pillanatnyi zavarodottság után a nő fejében összeállt a tegnap este tébolyult forgatókönyve, és kéjesen nyújtózott egyet. Elégedetten gondolt férjére, arra a varacskos disznóra. Most aztán megmutatta neki. Ha így élünk, hát így élünk. Ugyan ki kezdte? Kondizni, Mész? kérdezi felkönyökölve az a szövetnadrágba bújó alkalmi partnerét. Vétszel? Soha életemben nem járt ilyen helyen. Büdös, izzadságszak, bunkó társaság egyik sem hiányzik az életemből. Aha, szóval magad edzed magadat. Nem kenyerem az erőlködés. Jobban kedvelem a romantikus könyveket. Téged is a dumámmal hódítottalak meg, nem? Hát, részben. Várj csak, azt akarod bemesélni, hogy az izmok maguktól nőttek rád. Fenét, plastikai műtét. Nem hallottál még róla? Ugyanaz, mint a nőknél. párnákat pakolnak be a bőr alá. Nézd, itt vannak a pici hegek. Élethű, nem? Feszítette meg látványos felsőtestét a férfi. Nem már! – Értem én, most csalódott vagy, mint akit írvízki helyett valami löttyel rúgatnak be. Na de keres a sajtagyú bádi bilderek közt ilyen értelmes pasast, mint én. Különben meg azok is mire használják a hatalmas gyúr testüket? Kapálnak vagy kaszálnak talán. Teljesen haszontalan vasakat emelgetnek. Nem kevésbé fölösleges rajtuk az a sok valódi izom, mint rajta a hamis. Ez plus, plusz. Na, akkor hol a csalás? Az élmény igazi volt, vagy sem? Az, az hogy megnyalta a száját. A sajátját. November 8-a. Tiltsák be! Világ életemben hidegen hagyott a zene. Ez a kollektív elmebaj. Könyörgök, elvakult hívek, csak nézzetek rá ti is pár percig higgadtan. Éljétek bele magatokat a helyzetembe. Ott áll egy vagy több szerencsétlen, felcicomázott majom, nyekereg vagy üvöltözik, egy darab fát vagy fémet nyaggat kegyetlenül, és a nagy áhítatban senki semeri kimondani, hogy a király mesztelen. Pedig teljesen jól ellenne az ember zene nélkül. Hallgatná a madarak énekét, a lomb susogását, a patak csobogását, melyet ma már legtöbb helyen elnyom az erőszakos pusztító csörömpölés. Nekem ugye mindegy klasszikus népi, gépi vagy könnyű, Egyiktől épp úgy hányok, mint a másiktól. Léteznek fanatikusok, akik hónapokig, évekig spórolnak, hogy megvegyenek egy darab papírt, mely mindössze egy-két röpke órára jogosít fel valamelyik nyafogó csillag bűvkörében. Ez égbe kiáltó szélhámosság, emberiség elleni büntet. Gondoljunk bele, ha csak pár tucat koncert erősítőit, színpadköltségeit, sátrait, hangszereit, égbeszökő sztárgázsiait elosztanánk a szegény országok között, Ezreket menthetnénk meg a nyomorúságtól. A fesztiválokra szánt összegekből megszüntethetnénk az éhezést a földön. Ráadásul a zene fokozza a szélsőséges nacionalista érzületet is. Mi a francnak nyávog valaki az anyanyelvén például? Így aztán felhergeli honfitársait, akik jelszavakat skandálva, részegen gajdolva, szemét hegyeket hátrahagyva özölni el az utcákat. Miért éppen a zenészek állnak a rivalda fényben? Miért nem öntjük ezt a temérdek sok pénzt valami sokkal értelmesebb tevékenységbe? A gyűjtésbe vagy a pecázásba, ami után nem maradnak hulladékkal teli stadionok? Egyáltalán, ha már a világhatalom olyannyira a muzsikus lobby kezében összpontosul, hogy mindent gátlástanul eláraszthatnak silány hangzavarokkal, mi szükség mindehhez a zajszennyezés gócspontjaira, a nyilvános fellépésekre? Mindenki üljön szépen csöndben otthon, fejhallgatóval megvasalt koponyával, és hódoljon úgy szenvedélyének. Vegyenek példát a zeneszeretők az akvaristákról és a terepasztal tervezőkről. Tömeges randalírozás, rendbontás, felhajtás nélkül már nem is élmény az élmény. Netán azt élvezik benne legjobban, hogy másokat kikészítenek. Minden jóérzésű ember nevében követelem, hogy tiltsák be a koncerteket. November 9-e Kiesett fog Amikor először elkezdett mozogni az egyik fogam, rettentően megijedtem. Büszke voltam a fogaimra. Harapni tudtam velük, mint egy rettentően veszélyes díno. Ham, ham, reszkessetek szalámikok és kenyerekek és almákok meg banánokok, egyáltalán minden való. Jön a tirannórex és szétharapja a fejeteket, és a paradicsomokból csurog az iszonyú vér. De most hogy az egyik fogam billegni kezdett, kicsit aggódtam. Mi lesz a tirannó fogsorommal, ha lesz rajta egy lyuk, és kiszöknek az ennivalók, és ki fognak röhögni? Pedig közben tudtam azt is, hogy jön a kisegér, és hoz a fog helyett a párnám alá valamit. Mondjuk gumicukrot, ha van egy kis esze. November 10-e Közbizalmatlansági dilemmák a rendőri túlhatalom ellen tüntetett a Párizsi Zsivánság öntevékeny társulása, minthogy arra tájt ilyesmi is szerveztetik bizonyal. A derékbicskázók, zsebmetszők, félkézgalmárok, életveszejtők mindközönségesen oly nagy elejű asszamblévá szövetkeznek, melynek elnöke, alelnökei és tekintélyes testületei vagynak, és melynek ellenében a hatóságok újabban fellépni is csak csinnal merészelnek ugyanis a javában ülésező bajkeverők elleni legutóbbi rendőrségi rajtaütés során a kiválón szakképzett párizsi betyárok keze alatt majd minden hatósági legény csak új levél és pénztárcáinak, mind aranyozott gombjainak, jelvényeinek, gyűrűinek, nyakláncainak s más ilyes mértékű tárgyainak lábai keltenek, s a zsákmánylott javak többé elő nem kerültenek. A betyárszindikátus városi zárkákba börtönzött tagjai kivétel nélkül eskü alatt állították, hogy a mondott objektumok csodaszerű ellillanásához néven nevezhető közük nem lévén, családjuk pedig otthon szívettépű hangzatokkal sírdogálván utánuk szabadon bocsátásukat követelik a közbiztonság méltányos lelkű őrizőitől. Mindennek tetejében még egy megbecsülésnek örvendő francúz jurátus, doktor Ármányák György is tiszteletét tette a rendőrirodán, és a jog minden bűverejével szólította fel az ellenállásra képtelen hatóságot védencei szabaddá tételére. Az ügynek váratlan ámbátor logikus folyományai származott azóta, mint hogy Párizs utcáin szembeötlő mértékben felszaporodtak a rendőri bírságolások, és a legkülönfélébb törvényi címek örvén meglehetős frankbevételeket kaparintó közbiztonságiak, illetve mondott esetben inkább közbizonytalanságiak, egy része jól lehet hibátlan papírokkal felszerelkezvén, ám de mégiscsak hamis rendőrnek bizonyult. Az utolsó időkben teljességgel konfúzió állt be, amennyiben nem mennek ritkaság számba valódi és hamis rendőrség közötti összekülönbözések. szerű vagy éppen csapatos harcmozdulások sem. Így aztán a gyámulatlan és jóhiszemű lakosság kétségek közt verődik a afelől, vagy az igazi rendőrség pártfogásához folyamodjék a falsifikált ellenében, avagy éppen megfordítva. November 11 -e. Időgazdálkodás Nádor elgyötörten ébredt, és papucsban, pizsamában slattyogott ki az automatához. Obszidian kártyáját benyomta a villogó résbe, és ásítva pittyekte be pinkódját. Utálta, hogy már kora reggel a fogyasztói társadalom szekerét tólja, de momentán semmi erőt nem érzett magában ahhoz, hogy megkeresse a tegnapi használt kovaköveket. A gép kipottyantott két jókora kődarabot, és egy pamatka szárított erdei zúzmót. Nádor pedig tüzet csiholt, és száraz gajakból gyorsan mágiát rakott. Majd elment vederrel a patakra, és kűbaltával összezúzta a kávébogyókat. Pröbke háromnegyed óra múltán a tűz parázslott, KV lengte be a kunyót. Egy csésze instant kapuccinóval jobban indul a reggel. Nádor oldala kicsit sajgott még, fejés közben oldalba bökte a vadkecske. A kunyó mögötti tisztáson zsineggel körbekötözött maroknyi csomagokat szedett össze, Rettenetes ez a sok mél. Kibontogatta gyorsan a lapuleveleket, kiszedte a kis pakkokból a kőnehezékeket, gyorsan átfutott minden üzenetet, az egyiket a spemkosárba dobta, ha megszárad, jól lesz gyújtósnak. Ötöt félretett későbbre, kettőre azonban rögtön válaszolnia kellett. Kiszedett a tűzből egy darab üszköt, ákombákom jeleket rót vele a két lapu túloldalára, felkapott egy-egy követ, és hajlékony vesszőkkel, helyre kis gombócokká kötözte az egészet. Fatörshöz erősített, jókora paritjájával célzott, és átlőtte a két választ a szomszédos domb tetejére. Ahogy visszafelé indult, fájdalmasan felüvöltött. Egy újabb beérkező üzi a vállát el. Mindig elfelejti, hogy ez a pasas teljesen rávan van kattanva az üzenetküldésre, és szinte mindig rögtön válaszol. A hát a csupa kék-zöld volt már, s örülhet, hogy nem az agyalott csant szét. Hiába ez a felgyorsult kommunikáció gyilkos műfaj. Leült és átpörgette naptárját, mert ez a hét szerencsére homofisz üzemmódban zajlik. Egy biztos: nyugisabb így az élet, nincs az a rohanás a munkába. Délután eső csináló meeting. Már nagyon el kellene egy kis csapadék a vetésnek, ez igaz, de a sámán rettentő bőbeszédű. A módszerei meg őszintén szólva egy kalap gyászt sem érnek. Pofa fürdő az egész, de hát ugyan kicsinál szívesen a főnök helyett, ugyan ki bolond vállára venni ekkor a felelősséget. Jobb elsunyogni szépen az ember dzsungelben. Aztán, amikor az esőcsináló tevékenység éves értékelését végzik, majd szépen kisimogatják a statisztikákat. Mindjárt eredményesebbnek tűnik az egész, és lehet prémiumokat osztogatni. Délelőtt rájut egy kis adminisztrálás. Nyomtatványok, nyilatkozatok, tanúsítványok, plusz még összegyűjtögetni, megválaszolni a paritján jövő hivatali méleket. Utána érkezik az ügyfél, akivel foglalkozni kell a szomszédos tárgyalóban. Bőbeszédű fickó, üzlet nemigen néz ki belőle. Mindegy, még ráharaphat egy kölcsön ajánlatra. Nádor különben is csak a kéz, a többi legyen az agyasok problémája odafenn. Neander Nándor, ősember, ügyintéző, nyújtja kezét és névjegyét a pasasnak, majd betesékeli egy liánokból szőtt ajtón. Pofás Lomkuckó a legújabb dizájn A stílus maga az ősember. Míg az űrge beszél, fontoskodik, rimánkodik, kunyerál, fölényeskedik ágál, hadonász, Nándor unalmában még egyszer belepislant a naptárba, és tekintette megakad egy piros betűs bejegyzésen. 11.45. Menekülés a kartfogú tigris elől. Ó, hogy az a… órájára néz, elsápad, a tárgyalófala beszakad, a fenevad hatalmas ugrással előttük terem. Nándor helyzeti előnyét kihasználva futásnak ered, és visszanézve látja, hogy a pokolfajzat jó vágyja a csócsája a ügyfelet. Kicsit megkönnyebbülve rohan tovább, és azon gondolkodik, hogy a modern életforma meg a határidők egyszerűen felzabálják az embert. Lélegzetvételnyi ideje sem marad, a munkahelyi stressz pedig előbb-utóbb az idegeire megy, és irgalmatlanul elpusztítja. November 12-e Patkány csapda Bosszút állok a gorilla pofán. Itt ülök a kocsiban. Rá se gyújthatok. Széteszi az alvázamat a zsibbadás, míg ezek ott a túloldalon bugatják a pörgettyűt. Nyavajások. Nemrég futott be a kajaszállító kocsi az egyik legmenőbb étteremből. A sofőr pesgőt is hozott a hón alatt. Nem cicóznak. Az biztos. Bekészültem, de hiába. Csak a portás jött le, hogy átvegye. Elnyomogtam a csípős csirkeszárnyaimat, nem rossz, az ember, de túl hirtelen toltam be, megnyomta a gyomrom, hány ingerem van, és most itt ülök a szagában, mert kidobnom nem szabad. Ezek meg ott egy egymás köldökéből a kaviárt, és mehetnének, ahová akarnak. De nem akarnak sehová, jól vannak annyi szent. Én is fekhetnék otthon az asszony mellett, beszívnám a nyaka illatát, és ez a kretén is lehetne otthon a modell felesége mellett, aki nyilván az eszéért szereti. Befűtök neki. Komolyan ennyi szétszó csapni egy egyszerű dugás miatt, amiből ezernyit látni a netes pornó oldalakon. Ha itt most üvegből lennének a falak, olyan fotókat kattintanék, évekig megélnénk belőle. Jó, ez a munkám, ez is egy munka. Tanár nem lennék, a kölkök kiennék az agyamat kanalanként, mint a lájtojást. Hivatalnok se, megenne a penész az irodában. Ja, mert ez itt izgalmas, sok az eszem. Most itt tesz meg a penész. Megnézném az üzeneteimet, de nem szabad, mert bejelentkezéskor lebukhatnék. Filmeket nézhetek, de mind ugyanarról szól. Dugnak, nem dugnak, ölnek, nem ölnek, lebuknak, nem buknak le. Miért az élet nem erről szól? Apám mindig csak szidott, micsoda mesterség ez, a mások pöcegödrében turkálni, hát ember vagy, te vagy hína. Mi a francnak van az ilyen a világon? Haja. A pénz nagy áramlása. A sok hülye megveszi, rákattint, felkapja, megosztja, beszél róla a fodrásznál, az étteremben, az edzésen, a tanáriban. Sű, láttad, hogy kivel? Miről beszélnének, ha nem szállítanám nekik a témát? A fájos hátukról? Az anyósukról? A füvező gyerekükről, aki lopja a félretett pénzt? Kit érdekel? Csak a gazdagok baja érdekel mindenkit, meg a híreseké, de a kettő ugyanaz egy idő után. Így forog ez a bohóckerék, ez az idióta ringlispil. tehetek ér -e róla? Jobb lenne, ha a földet túrnám, vagy ha hamburgerhusokat pakolnék a nyüves bucikba? Legyen, miből pizzát venni, azt kész. Apám, milyen finnyás volt, azt mégis hogy végezte? Lópikula sem maradt ránk, a gyerekeire. Várjunk, várjunk, ez most kapás. Ez a pár izgatott pillanat ezért megéri. Taxit hívott a kisdög. És mink nélkül is egészen baba. Kat, kat, kat. Juhé! Megversenyeztetem alapokat. Viszek a kaviárt. Hé, hey, ember, normális vagy? Csak úgy betöröd a sötétített üvegem? szemed van, vagy mi? Hozzá ne nyújj! Tudod te, mit ér az a gép? A fogaimat most csináltattam meg! Ne baff! November 13 -a. Ébresztő Emberek, ébresztő! Semmilyen tudatmódosítót nem használok. Spangli nyista... Pia nyista, cigi nyista, sőt, évtizedek óta nem eszem húst sem, hogy tudatom megtisztuljon. Éve eleje óta növényeket sem zabálok, mert egy hajnalban a brokkoli sikoljára ébredtem, azóta mozsárban összetört ásványokat szipogok, és egy pohár hipermongánnal öblítem le a kiadós uzsonnát. Direkt egy malteros ládába üritek, mert csak kőpor perek belőlem. Lehet vele rögtön vakolni. Átlátok a falakon, és átlátok a mocskok aljas szándékain, olyan fertelmesek, mint orgia utáni hajnalon egy rúzsnyomos kaszinótojással, meg más nedvekkel telimancsolt vörösboros pohár. Átok rájuk, és góranga a békesség szeretőknek. Emberek, ébresztő! Hát senki sem fényképezi végig éjszakánként az eget? Mert akkor láthatná a gyilkos ezüstjodi támadást, ahogy beszivárog az orrüregekbe, és nyákot képez, kipusztítja a méheket, kiírtja a vereveket, és kikotorja a földanya méhét. A görögök pedig megmondták, hogy a Föld mágneses mezőit nem szabad tönkre vágni. Emberek, hát vakok vagytok? A nemzetközi globális felmelegedés és paraszt vakító bolha netán benneteket is? Vagy csak a százezer bértolnokuk manipulálta meglágyult agyatokat, mielőtt még megszülettetek volna? Átok rájuk, és góranga a békesség szeretőknek. Emberek, ébresztő! Csak a meteorológusok titkos szövetsége mentheti meg az emberiséget. Ők még tanultak valószínűség számítást. Algebrát, részecskefizikát, és megvan a titkos tudásuk, ismerik az ősi jelszót. Világ meteorológusai, egyesüljetek! Nem látjátok feleim, hogy hazánkban 2017. szeptember 19-én bevetették az időjárás buheráló módszert? A chemtrail specialisták elkezdték trágyázni az eget, és amit kiszórtak, most ott ülepedik a kis agyatokban, összegyűlik a gyereketek szívében, és belülről rágja ki őket. Mi kell még nektek? Átok rájuk, és góranga a békesség szeretőknek. Emberek, ébresztő! Elindult a negyedik jégkorszak, a tornádó leszakítja a felső vezetékeket, majd éjjel hal és megfagy pár millió ember, köztük terhes nők, gyerekek, de ti csak alukáljatok és nézzétek a jóban a rosszbant. Tudjátok mit? Tegyetek úgy, mintha semmit sem szóltam volna, és nyaljátok be szépen a globális világkormány népbutító hazugságait, mint a maciaciános mézet. Emberek, az angyalok kezéből kihullott a hárfa, nem halljátok? A hétszűnyű bika tiporja a földet, és ti mobilaplódokat töltögettek a metángázt pöfögtető kocsiaitokban ülve. És ha majd elült a cunami és kiöntött a láva, és mindent takonyás sikált az árvíz, és a házaitokat kiherélte a hurrikán, a szép új ökofasiszta világ főpapjai meg kitépték a veséteket, lepörkölték fejetekről a hajat, leflexelték a körmeiteket, francia kulcsal tekerték fel a beleiteket, és ott fetrengtek saját véretekben a földön, akkor arra jövök én, az eukaliptuszbőr cipőmben, frissen és ásványillatúan, és megkérdezem, na mi van, hülye gyerek? Toltam, vagy szóltam. Most ugye fáj. November 14 -e. Börtön. Mindenki be van börtönözve a saját fejébe, mondom neked. És rázzuk a rácsok naphosszat. Néha ki akarsz onnan szabadulni, együttérzést, megértést keresel mások tekintetében, de legtöbbször azt látod csak, hogy az illető is úgy bele van gabajodva a maga dzsungelébe, minden erőfeszítése rámegy, hogy valami életlen bozótvágóval kivergődjön onnan. Vagy rosszabb esetben sikerül megbántanod valami feszültség szánt vidámkodással, és még el is barikádozza magát hosszabb időre. Söprögetünk, mondom barátságosan a közös képviselőnek. Nem söprögetünk, hanem söprök. Maga talán csak dolgozgat. Én, ha dolgozok, akkor dolgozok, feleli mogorván. Jaj, hát persze, jó munkát, mondom békülékenyen, ez nem jó munka, ez egy posványmeló. Ki kéne csapni ezt a rohadt fát, teleszemeteli a járdát. Csupa nyákos folt marad utána, tör ki belőle. Hát akkor kívánom, hogy végezzen gyorsan, mondom. Teli a tököm az eféle jó szándékkal, ha beállna maga is egy másik seprűvel, talán hamarabb végeznék. De itt olyan nyavaja úri népek laknak, lekopik a köröm lakjuk, ha bármihez hozzáérnek, hergeli magát. Na, no, látom, bal lábbal kelt fel, viszlát, próbálok szabadulni. Cseréljünk egy napra. Aztán meghallgatom, hogyan dudorász a vígan a nemzeti himnusz este felé. Mindenki lábakapcája lenni, dróton rángatva gürizni, ahogy a földszinti meg a második ollako szipírtyó és a negyedikről az a tahó parancsolgat. Tudja maga mennyi tenni való lenne helyett a szájba rohasztott söprés helyett? Okádja még távolodó hátamba panaszait. Hát így próbálj meg emberséges lenni, mondom neked. Vadállatok törnek elő bárkiből, ha csak egy picit kedveskedel. Írtóra résen kell lenni. Jobb, ha az ember egész éjszaka tévézik otthon, akkor nem találják meg, nem kötnek bele. Legfejebb hittérítők, mosóporügynökök, lexikonnal házalók. Éjfél körül odállsz a függönyhöz, nézed a lefekvéshez készülődőket, és azon töprengsz, hogy be vagy falazva a fejedbe. És a többiek is mind a saját fejükbe. Igen. Neked mondom, ne nézzél. Ne nézzél így az urnán keresztül, miközben a komodon áldogálsz. November 15-e. Meginni a levét. Kérem a kedves megjelenteket, hogy az év elejére tekintettel néhány dolgot szíveskedjenek megjegyezni, már amennyire egy szűkös szülői agykapacitás lehetővé teszi. Brit agykutatók csoportja lemérte, hogy az embernek minden gyermek születése után egyötödével butula a velő állománya. Lehet felszorozni, csak úgy mondom. Ne feledjük a tornazsákot, igen, hogy aztán legyen mivel kitörni az ablakot. Kedves Sitkei anyuka, jól tetszik felmérni a helyzetet. A megfelelő tornacipő, szintén fehér triko és kékszínű gatyás mellett a fehér zoknira külön felhívnám a figyelmet. A krémszínű, a szürke, a hús színű, a sárga továbbra sem minősülnek fehérnek. Ne jöjjenek ezzel a kotek tanár úrnak, nem díjazza a szintévesztőket. Arra a kérdésre, mi szerint mindennek milyen jelentősége van, hadne ne nekem kelljen felelnem. Az az anyuka, aki legyőzi Szkanderben a kotekgyurit, kiválaszthatja, tulipiros vagy gagyizöld van akarja tornáztatni a kicsi kincsét. Nyomatékosan felhívom a figyelmet a kék-piros korongokra és a számoló pálcákra, a műanyagórára, a műanyag hőmérőre, a papírcentiméterre, a kétszínű ceruzára, a körzőre, a rotringra és a színes ceruza készletre. Nem művész minőségben vegyék a gyereknek, könyörgök, úgyis kár bele. Mi itt nem michelangelo nevelünk, arra se erőnk, se időnk. Teljesen jó a kínai vacak arra, hogy beletörje a szomszédja hasfalába. Ugye, dancsó kapuka? Máskülönben meg a művészt is Kínában gyártják, mint manapság mindent. Tudom, mert a lányom kisképzőbe jár. Aki arra céloz, hogy a szemléltető eszközök nagy részét előse veszik órán, súlyos tévedésben leledzik. Mert ugyan valóban nem szoktuk őket elővenni, ám a szemléltető eszköz elsősorban nem arra szolgál, hogy használják, hanem hogy szemléltessen. Így aztán akkor is szemléltet, ha nem használják. Tessék elfogadni, hogy a suliban bizonyos dolgok így vannak, és nem amúgy, és nem mindennek az értelmét tessék firtatni, ez egy rossz becsípődés. Mondok egy példát. Lassan mondom, hogy szülők is megérthessék. A korlát az út mentén azért van, hogy a neki sodródó gépkocsikat visszatartsa a zuhanástól, és ezt a funkcióját a korlát akkor is betölti, ha soha senki nem sodródik neki. Értve vagyok? Éltes anyuka a három diplomával megint okosabba kelletténél. Hogy, hogy milyen sodródástól tartják vissza a gyereket a kék-piros korongok, ez csak egy példa volt, szemléltetésképpen. Nem kell az élő fába is belekötni. Igen, idén is kell fénymásoló papírt hozni. És nyugodtan tessék kérdezgetni, hogy az intim betétet esetleg nem maguk vegyéke meg a nehéz napokra nekem, ám ettől nem javul a helyzet. Örömmel hallom, hogy Robozapuka ebben a pillanatban fog bemenni a minisztériumba, és robbantja fel azt a kótszeráit. Az ötletet nem hivatalosan támogatom, bár úgy is építenek helyette másik hivatalt, hogy ne legyen jó nekünk. A tisztasági felszerelés megléte, avagy meg nem léte, nem mutat semmiféle összefüggést avval, hogy a gyerekeik milyen koszos disznók. Tessék otthon köröm és lábujj közellenőrzést tartani, és akkor nem kell majd kis dezodorral felütött istálószakban tanítanunk. Igen, a fokrém a tornacipőkbe kenve valóban biztosítja azt a lehetőséget, hogy az osztálytársakat meglepetés érje, márpedig a meglepetés okozta szellemi frissességre itt, az iskola falak közt oly nagy szükségünk van, akár egy falat kenyérre. Pokrészki anyukát különnyomatékosan megkérem, továbbra se csomagoljanak a gyereknek Uzsi mellé kalapácsot. Nem nagy baj, ha ebben a félében nem fogja összetörni a piszó Alkalmatadva igazgatónak arra az aranybecsű mondásra, miszerint a fiúk szétverik a vécékaidlót, és ennek is ő iszza meg a levét. November 16. -a. Bénaságok nem unatkoztam a gyerkőcökkel, meggyűlt velük a bajom, bár babysittelek már egy ideje, és szeretni szoktak. Rendes lány, kedves lány, találék, hogy üde, megbízható, tshüüüüü, mindjárt elpirulok, inkább nyomok egy réteg alapozót. Általában nem könnyen állítanak fejre, az biztos, de Edu és Lili ördögök. Mondtam nekik, építsünk Legót, hogy a műanyag kis csókáknak legyen hol élniük. Egész belefeledkeztünk. Lett konyha, garázs, nappali, még istáló is, ahol a dínók legelésztek. Igyekeztem figyelni rá, hogy mind a két kölköt folyamatosan foglalkoztassam. Ó, ez beütötte a lábát. Hol is az orvosi táska, Lili? Hűha, a traktor egyik gumiát megkeresnéd, Edu? Ügyes nagy lány vagy már. Simán berakod ezt az ablakot, Lili. Azt a Edu! Nem is tudtam, hogy ilyen profi tornyot építesz. Aztán elég egy megingás, és Edu egy labdával telibeküldi, amit eddig összedobtunk. Próbálom dobozba menteni a cuccot, erre körbe röhögnek. Béna, béna, de nagyon béna, úgyis kiborítjuk. Még az kéne gyorsan errekentem a bőrlabdát, mielőtt a vázák és ablakok repülnek. labdával focizunk. Lerakok két párnát kapunak. Edu persze ügyesebb. Próbálom kompenzálni, de nem vagyok egy nagy spíler. Csúfolni kezd. Béna, béna, béna. Lili meg elbőgi magát, mert vesztettünk. Rákezdő is. Béna vagy, kikaptunk, béna, béna. Hopp a mentőtlet. Telibe tekerem a volumét a laptopon, hatalmas diszkót rendezünk. Takarókba, terítőkbe burkolózunk, vonatozunk, brékelünk, mindent csinálunk. A végső fázisban már mindenkit kisminkelek, átmegyünk lányba. Aztán kalapot sapít mindenkire, cirkalmas bajuszrajzolok magamnak is, ez a pasis is változat. Leizzadnak, kifáradnak, egy rajtaütésszerű vacsorafürdés kombóval ágyba toloncolom a bandát. Hú, volt benne hívás. A szülőknek nevetve foglalom össze a délutánt, szaladok tovább az esti utcán. Többen furán megbámulnak, ilyetten merednek rám, van, aki hangosan felröhög. Mi a Végig Végignézek a ruhámon, semmi extra. Aztán az egyik srác utánam szól vigyorogva. Jó a bajszod, szívi. November 17. -e. Magánéleti problémák Levittem a szemetet, de a kuka kínált az utcán. Az a kretén közös képvi mindig kiviszi. Az a kretén közös képvi sose hozza be akkorra, amikor nekem kéne. Hiába toporzékolok. Kimentem át a kukához, de kellett valaki fogja a szemetet, míg beledobom. Mert nem szeretek hozzáérni a kukához, úgyhogy egy karaterugással billentem le a fedelét. Így megkértem egy arra járó srácot, fogja meg a szemetes zacsit. Na és az a srác pont már volt. Valami focista vagy mi, de lényeg, hogy világhíres. Na így kezdődött. Szóval én csak egy egyszerű lány vagyok a szomszéd utcából, tele magánéleti problémákkal. A kommentelők meg csak szórják rám a mocskos rágalmakat, és én nem hiszem el. De ők elhiszik, és ez a baj. Pedig mindig nyilatkozok a sajtónak úgy, ahogy van. Egyszer csak elkezdődött, és én sem értettem. Mentem a spárba cigit venni, mert a magánéleti problémáim miatt rászoktam. Különben kiesz az ideg. De csak egészségesen azért, edzés előtt egy szál. Cézás aláta után egy másik. Én csak és csak hosszú és vékonyat. A sokkal egészségesebb, ezt egy pasi mondta. És leesett az aranykártyám, ahogy fizettem, és egy srác felvette nekem. Nagyon cuki volt, összefejeltünk a leguggaláskor. Kicsit púpos lett a homlokom, aztán bemutatkozott, a Lewis Hamilton, valami autóversenyző, iszonyú sokan ismerik. Tehetek, én erről kérdezem. Az edzőterem ajtaja előtt valamit elizéltem, mert sehogy se sikerült kinyitnom a távindítóval a sportkocsimat. Nyomogattam, víjogni kezdett. Még jobban nyomogattam, még jobban víjogott. Már bőgtem, és akkor odajött egy srác, karomra tette a kezét, a szeméből nyugalom sugárzott, kivette a kezemből azt a bizbaszt, mondta, hogy ő Roger Federer, sajnos tényleg világsztár, de tök véletlenül. És rápítjentette arra a verdára verdára, és az tényleg engedelmeskedett neki. Meg én is. Gondoltam, beugrok egy ciceri borsú hambi tenni a kedvenc Burger és így össze volt fogva a hajam lófarokba. A lófarkat szeretem, praktikus. És így éppen kibontottam, és megigazítottam volna, amikor a karika lepattant az újamról és kilőtte magát. És éppen egy ípse sörében kötött ki távrepülés után. Egészen elpirultam. Jó, hogy volt rajta malapozó. mindig van. Mosolyogva szedte ki a gumit, és nagyon szexisen lenyalogatta róla a sört. Majd bocsánatot kért, és közölte, hogy ő Dwayne Johnson. Tök íz most, és nagyon híres, meg még tetovált is. Ennyi az egész. Ha jó helyen lakik az ember lánya, jó fejekkel haverkodik össze, és teljesen mellékes, hogy még gazdagok is. Inkább érezzen együtt velem valaki a csupa magánéleti problémái miatt. Jó? November 18 -a. Nem teszik ki rakatba. Mi a tarhonyát csinál ez az idióta? Csapdolsa a szekrény ajtaját. Biztos főzőcskézik. Egyen meg, mintha nem állna fordítva kezében a fakanál. Csak azért is be akarja bizonyítani, hogy nem szorul rám. Rajta, tessék! Befelé röhögök. Milyen kocsvalékot fog zabálni megint? Múltkor is láttam a szemetesbe borítva valami meghatározhatatlan ordenáré szagú masszát, és ott hagyja majd nekem a felfordulást. – Elmosogatni bezzek, smafu. Azért sem megyek ki. – Nehogy azt higgye vele foglalkozom. – Van jobb dolgom. Most például itt ez a tanulmány. Meg lesz a PhD-m akkor is. Ő meg elmehet a pitvarba a szimpla diplomájával, alul kvalifikált vakegér. – De tényleg nem lehetne, hogy abba hagyja a csesztetést? – A fürdőben rámol. – De ugye mit kell neki a fürdőben rámolni? – A fürdőben semmi rámolni való. – megőrít. Alik hanem ez a célja, hogy ne tudjam a svéd nyelvű szakciket jegyzetelni, ne tudjam megérteni, megbukjam a vizsgán, elúszon a PhD-m, orrom alá dörgölhesse, hogy nőnek fakanál mellett a helye. Na, ebből nem eszik. Mint ahogy semmi másból, amit főzök. Pedig valamikor szerette. Azt híni az ember, ez a feleslegesen hatalmas lakás legalább arra jó, hogy a lehető legritkábban találkozzunk össze. De a nagyságos úr mindig megtalálja a módját, hogy a falakon keresztül is üzengessen nekem. Úristen, ez az volt. Egészen biztosan az volt. Az esküvő óta mondta, hogy rettentően utálja. De mégis kivívtam, hogy ott legyen a helye a komódon, a nappaliban. Iparművészeti váza, felbecsülhetetlen érték, már a nagyapám komódján is ott állt. Hát hol van az megírva, hogy erről is le kelljen mondanom, mint annyi másról? Büszke lehet magára, kiprovokálta, hogy átmenjek. Na de azt nem teszi a kirakatba, amit most kap. Hát te vagy az édes ciculi... Micsoda dolog összetörni a szép vázát, ennyi bejön. Ugye nem szúrta meg a praclidata sok csúnya éles szilánk? Na mutass csak, gyere, gyere, Anyucihoz. Én meg azt hittem, az a szőrös, büdös disznó járkál itt. Látod, milyen buta, buta, buta, buta voltam. November 19 -e. Világos. Egy pakli munkás cigaretta nagyapám szívta. Ez volt a terápiája. A fekete oldalnak dolgozott, mert gyári géplakatosként, dagadó izmukkal, két fogóval, másodmagával forgatta az ormótlan vastömböket a légkalapács alatt, mely úgy lapogatta a brutális akár akárha krémsajtból lenne. Fekete lett a műhelyben minden, a levegő, az ablak, a bajszok és szemöldökök, a munkaruhák, de még a kiköpdösött csikkek is, hiszen a melósok ellentüzet gyújtottak ebben a feketeségben, és vagányul szájsarokba csíptetett bagóval fokozták szervezetük koromtartalmát. A sakkozásba sem mondt bele soha, nem volt hajlandó a fehér bábukkal lenni. Inkább a halál, mindig a feketék, akkor is, ha így sosem kezdhette ő a partit. Bendegúzzal sakkoztak, aki marósként melózott, Két házzal lejjebb lakott a Cinege utcában. Nagyapám sose nyert, és ezt nehezen viselte. Új partit követelt, szugerálta a táblát, megfordította, volt, hogy felborította, volt, hogy az asztallal együtt, volt, hogy bendegúz képébe. Aki csúfondárosan élvezte a jelenetet, és lesöpörte nadrágjáról a figurákat, melyeket végül mindig nagyanyám szedett össze a földről, és helyezett biztonságba. Nagyapám csalással vádolt a bendegúzt, megfogadta, eztán soha nem megy ki vécére játék közben, vagy ha igen, lefotózza az állást. Bendegúza vállát vonogatta, ám legyen, akkor jövő héten játszanak mást, dámát, snapslit, dominót, neki aztán édes mindegy. Tudta, hogy ebbe nagyapám soha nem menne bele. Más játék figyfenét sem ér. Reménykedik, hogy felvírad majd az ő napja. Nagyapám követte a sakperceket a tévében, a sakhíreket a népsportban, a sakrejtvényt a fülesben. Szakkönyveket is olvasott. Sakkönyveket, vagy hogy hívják az ilyet a centrum elfoglalásáról zagyvált, a nagyátló ellenőrzéséről, a futók szányra fejlesztéséről. Nagyanyám szerint egyik éjszaka hevesen álmodott. Azt ordította, hogy indiai védelem. Alig lehetett lecsillapítani. Éjszaka is felkelt, rágyújtott, járkált az üveges verandán telelő növények dzsungelében. Hadonászott és hadovált. Saját megyborából is legurított egy-egy pohárral a nyugodtabb alvás végett. Bendeguszt nagy sebben lobbal vitte el a nyírokrák. Családja jószerével fel sem ocsúdott, apuka már is a tepsiben landolt. Kezelés nem használt, embertelen fájdalmait próbálták csillapítani, de száj harkában még mindig ott gubbasztott a csúfondáros mosoly, ha látogatómal lévő nagyapám a sakra terelte a szót. Temetésén nagyapám akkorát csapott öklével saját tenyerébe, hogy felszisszent. Ezt a partit megnyerte. A világos kezd. Mindig a világos kezd. Torkát feketén marta a munkás füstje. November 20 a Forradalmár. Holmi ostoba pénzügyi szükségszerűségből egy bankban dolgozott tréningvezetőként. De lelkében érintetlenül őrizte kócos forradalmárságát, a könygáz maró illatát, a barikádok emlékét. Úgy bizony. A menzán somlóigaluskát is vett az ebédhez, mert a beszédtől valahogy százszor jobban megéhezik, mintha egész nap csákányozna a kertben. Azt talált körbeállt a szülei, nagyszülei, óvodapedagógusai és tanárai arcképcsarnoka, és száztagú kórusként áriázták, hogy előbb a sóhós, so aztán a befejehezés. Ő pedig a képükbe vigyorgott, mint élete tejhatalmú ura, és a főétel előtt két pofára befalta a desszertet. Ebéd után elégedetten nedvesítette be arcát a férfi mosdóban, megigazította méregdrága karóráját, farkas szemet nézett magával, és kicsit felborzolta a haját. Punks not dead. November 21-e Kikapcs Egyszerűen hiába vettem ki a szabit, idehaza sehogy se tudok kikapcsolni, mert itt van minden. A darásfészek, amelyet ki kéne füstölni, az ere szaljáról leszakadt deszka, amit vissza kéne rögzíteni, a gaz, amit ki kellene kapálni a levendula mellől, a maradt dégaz, amit ki kellene húzkodni a már kikapált levendula mellől, a lepotyogott alma, amit fel kellene szedni, a fán lévő alma, amit le kellene szedni. A leszedett és felszedett alma, amit meg kellene pucolni. A megpucolt alma, amit be kellene főzni. A polc, amit fel kellene fúrni. A WC amit meg kellene szerelni. Az asztal, aminek a szélét meg kellene toldani, hogy ne potyogjon be minden a fal melletti résbe. A másik asztal, amiből le kellene vágni, hogy résmentesen beférjen a kiszemelt helyére. A székek kijáró kereszt amit vissza kellene enyvezni. A fű, amit le kellene nyírni. A sövény, amit meg kellene nyesni. Ezért akasztom a függőágyat a kert végébe, onnan ugyanis a szomszéd telkére látni, ahol minden fűszál vigyázban áll. És ezért esett jól az az egy hét Horvátországban, abban a kis házikóban. Eléggé rühellem a fürdést, fele barátaim testének látványát, a tökéletesre gyúrtak meg kivált taszítanak. Egyszer, ha lementem a partra az egy hét alatt. Pancsoljanak a gyerekek, ha nekik jól esik. Na de az a béke! Fekhettem bárhová a kis nyugágyommal, kezemügyében a kis sörömmel, mindenütt a rend, a tisztaság, semmi szemrehányás. Egyik este vihar támadt, és reggelre pár széttört hevert a gyepen. Mi lenne, ha otthagynám? Elvégre nyaralok. Feleségem szerint szedjem össze, és dobjam a tövébe, majd elmondjuk a tulajoknak. Ha már felszedtem, a kerti fészerhez vittem, hogy ott helyezzem el. ho, -ho pót cserepek minden mennyiségben meg egy összehajtható létra is. Ez ám a rendszeretet. Felmászni, helyére passzintani, semmi az. Értek ám az efféléhez, és hát nyaralok, azt csinálom, amit akarok. Momentán ehhez van kedvem. Odatámasztom a létrát, mászom, meg is van a nyavajást luk, csak fel kell kapaszkodni kicsit a tetőre. A két cserepet beillesztem, elégedett vagyok. Lemászva viszont térdig beszakadok a tetőbe. Még két cserép összetört, plusz alattuk a tetőlécs. Az lehetett a ludas. Semmi gond. Kis darabon kibontom a tetőt, láttam van a fészerben léc is, szeg, kalapács, pékpak, megreperálom. No, mit mondtam, kész is. Annyi csak, hogy a létre billen, ilyetemben belerugok a falba, az eresz aljáról leválik egy nagyobb bacska szívlapátnyi vakolat, mintha apropóra várt volna. Ennyire azért nem könnyű túljárni az eszemen. Spaklival kapargatom épp a maradványt odafenn, amikor megérkezik az asszony, és jaj, veszékelésbe fog. Lebontom a nyaralót, mi lesz ebből? Egyet se fél, engem látsz. Másnap kanyargós utakon bemérem az első obit, van itt minden, csippen a hitelkártya. Másnap vízzel belőgykölöm a házon a sepp helyet, nosza, neki a kikevert majterral, felfelé vakolni nem öröm, de újabb lesz az újnál. Ebben a forróságban egy nap száradás, azt már festem is, mint a karikacsapás. Sőrel a kézben elégedettem bámulom a művemet, aztán az udvart. Láttam a fészerben egy fűnyírót, és ahogy elnézem, a gyep már nagyon nő. November huszonkettedike. Az erőről. Jött Miguel, a mexikai haberom. Egy konferencián ismerkedtünk össze. Hihetetlen kedélyes fazon. Ő aztán tudott élni. Mesélte, hogy a legjobb mexikói kaják föld alatt készülnek. Egy gödörben kell tüzet rakni, majd jó feketére pörkölni az őrölt paprikát egy agyagedényben. Fölényesen közbevágtam, hogy ne vicceljen, hisz akkor keserű lesz, amint azt minden valamire való magyar tudja. Igen, igen, helyeselt élénken, ez a jó kis keserűség az igazi. Ezért is hívják a fogást fekete malacnak. A húsdarabokat másfél óráig kell fortyogtatni, úgy, hogy a befedett gondérra rátemetik a földet. Miguel marékkal tömte magába macskapöcse paprikát, hiába óvtuk, hogy az aztán szuper csípős, vigyázni kell vele. Szemeserezdült, bírta derekosan. Magyarázta, náluk már két évesen elkezdik a szoktatást. Egyik este jó kis libazsíros kenyér volt vacsorára pörccel, újhagymával, ahogy kell. Szokja a friss magyar falatozást a vendég. Alig harapott párat a hagymából, ömleni kezdett a könnye. folyni az orra, kivörösödött, hápogott, az egyik szeme is úgy, ahogy volt, lecsurgott a földre, mint egy kíváncsi tükörtojás. Lihegve kérdezte, úristen, miért nem szóltunk neki, hogy ez ilyen bitangerős? November 23 -a. Látvány Dohányzó apácsa a Pesti utcán. Ez elég ritka látvány. Na nem, mintha nekik nem lenne joguk kiereszteni valahogy a fárad gőzt, vagy fárad füstöt, vagy bármit is, csak ez olyan illetlen dolog. Ilyen nyilvánvaló szenvedélybetegség hogy fér össze az elhivatottsággal? Nem mondom, hogy jobb lenne, ha inna, pasizna, kokszolna, vagy sütivel lenné magát degeszre. De legalább csinálja titokban, mint a kamaszok, nem? Az utcán meg csak suhannyunk kifogástalan habitusában, fejkendősen, lesütött szemű mosolyjal, pátyolgassa az elesetteket, Viselkedjék fethetetlenül. Még ha bűntudatosan, szégyenkezve szívná, de nyíltan, már-már már hivalkodóan járkál fel alá, még a körmei is festve vannak. Több a soknál nem. Ezért fizetünk egyházi adót. Mindjárt alapjaiban inog meg tengernél mélyebb hitem. Ja, most látom, hogy a fodrászat feliratú kirakat előtt ingázik. Vállán lepedő, haján törülköző. November 24 -e. Mikes Kelemen e-mailje édes nényének. Ma édes néném a vezér SMS-ben izené az urunknak, hogy fitz már b egy kis lazasz pícselésre, jó szívvel látná. De mint, hogy a ketszóhoz se Ferrari, se Hárli, csak az urunknak vagyon három lova, azért mindenikünk alá egy-egy lovat hoztanak, hatalmas menőség, és nagy török ceremóniával menénk a vezérhez. Írtó kul, cool. küldök egy videót is, ossza ossza ész nélkül, de ítélje meg kéd, mint megijedtem volt, what the fuck mondok, ember, összefosom a bokám, mert midőn a vezérházába léptünk, a sok nép telitorokkal kezd kiáltozni, mint mikor azt kiáltják tolvaj. Crazy people. Csak azt néztem már, hogy melyik nyom le nekem egy olyan shallert, hogy nyolc napig tántorgok akár a zombi de az ijegység nem sokáig tartta, mert a vezér jó szívvel fogadá az urunkot, ami zsírkirály, és maga mellé ülteti, kicsit életlen a selfie, de mindig bezavartak a pálma legyező síkpucér nigacsávok. Kérdeztem azután, hogy mire való volt az a kiáltozás, amitől majdnem behaltam. Erre a kiskancsók, hogy szokás kiáltani, mikor a vezér valamely idegen úrnak át audienciát. Éljen Mahumet, Éljen a győzhetetlen császár! Éjjen a hatalmas vezér! Hogy aradai egyeki az agyukat kiskanállal, én meg azt hittem nyakunkon az ízisz. Édes néném, látja két, mikor az ember a szokást nem tudja, az biza erős féknyomot hagy a gatyón. November 25 ike Aranykapu Jellegzetes metrószag, összetevői, csipet korianderrel gépzsíron pirított autógumi, ellenőrhajszesz, táskaszöz koktél. Emberi verejtékek és illatszerek laza keveréke, épp szájszag. Fény, ami sehonnan árad, sehová tart, lemesztelenít, mint egy pornófilm. Ezen a föld alatti senki földjén, harmadik anonimos metropolita birodalmában történt, amit most elmesélek. Jelenet, amelyben összes herceg múlt és jelen, élet és halál, kezdet és vég, de ha magyarázni kell, már rég rossz. Fiatal pár andalgot kézen fogva, léptük ringatózó, mégis sietős, felajzott tagjaik hírből sem ismerik a fáradtságot. Öreg fiú poroszkált szembe velük, minden mozdulat a bodybuilding, évtizedek terhét rakotta maga elé konokul klapfogó szandályain. Az egymás felé tartó testek a fizika törvényeit követve egyszerűen találkoztak. Ám a párocska nem kerülte ki az idős urat, nem is engedték el egymást a kedvéért tisztelettudóan. Egyszerűen felemelték összekapcsolódó kezüket, melynek boltíve alatt a szembejövő így áthaladhatott. Az öreg nem zsörtölődött, nem vette bunkóságnak, talán fel sem figyelt az egészre. Pedig egy pillanatra nyitva volt az aranykapu. November 26. -a. Trafó Árammal üttette magát egy férfi talján dörögdön, a helyi trafóházban. A faluban mindenki fogyaszt áramot kis mennyiségben. Automata fog keféhez, villanyborotvához, mosógéphez, tévénézéshez. Ám a mérsékelt áramfogyasztók igencsak rosszalják, ha valaki túlzásba viszi a dolgot. Megélte volna a háborút, nem pazarolna így. A mohóság kárhozatba visz. Nem szégyeli magát, nap nap ilyen állapotban mindenki szemelátára. Így mondogatják. A férfi ennek ellenére... Többször is megnyalta a vigyáz, magas feszültség feliratú résztekercset, minek folyamányaként kritikán aluli állapotban szállították kórházba. Felesége szerint ilyenkor nincs mit tenni. Egy-két napig egész nyugatta ráköthetnek apróbb háztartási gépeket. November 27 ike Fehére Egész kislánykoromban az állatkereskedésnél átsingóztam hazafelé menet az iskolából. Szerettem volna állatot, de sosem lehetett. Bújtam hát a biológia könyveket, ábrándoztam. Néztem a táncoló, megkergült fehéregereket a kirakatban. Néztem a halakat, ahogy úszkálnak, és kicsit borzongva távolságból a kígyót is. A világ minden kincsért nem nyúltam volna hozzá, még a hideg érintése is írtóztató. És akkor a kirakatban megjelent a tulajdonos feje. Flegma pasas volt, csontkeretes szemüveggel. Kinagyítva látom az arcát most is, rajta a beteges pórusokat, a savanyú ráncokat, a bibírcsókot, a rosszul borotvált borostát. Mint valami hatalmas perverzisten. Benyúlt a fehéregerek közé, és egy maréknyit átdobott a kígyó terráriumába. Kétségbe esette, riadtan mozgó bajussal tepertek a kis édesek fel alá, kaparták az üveget mancsukkal. A kígyó meg élvezettel ingatta a fejét és terelgette őket ide-oda, majd lenyelte és emészteni kezdte kapálózó áldozatait, melyek pici púpként araszoltak aztán a kígyó testben bejebb, egyre beljebb. Bénultam, bámultam, pedig nem akartam, de nem tudtam, egyszerűen nem tudtam nem nézni. November 28. -a. Paradicsomi állapotok Hogy az iker paradicsom miként alakul ki, rejtély. Hiszen vagy két külön gyümölcs forr össze a természet izzó csókjában, vagy egyetlen virágból sarjad két gumóra való energia, nedv, szín, íz és állag. Egyik sem különösebb feltételezés a másiknál. Egyes elemzők szerint a termések közötti szimpátia szerepet játszhat a vonzalom kialakulásában. Mások azonban inkább a faj történetében keresik a párosság összetevőit. Több elmélet is napvilágot látott táliban. -e tárgyban. Van, aki szerint az egyes paradicsomok társadalmi ranglétrán való elhelyezkedése a fő rendezőelv. Vagyis fél magasságban csüngő gömbök vajmi ritkán szűrik össze a paradicsomlevet a méter magasan pipiskedőkkel. Az ilyesmit rangon alulinak, illetve felülinek érzik, és gondosan kerülik, bár egyes fajnemesítők szerint ennek a szigorú alapelvnek az áthágása némi vérfrissítéshez és ilyen formán egészségesebb, lédúsabb, virulóbb felhozatalhoz vezethetne. Mások a paradicsomok egymás iránt való hajlandóságát abból eredeztetik, hogy a föld a földhöz húz, tehát a hasonló talajmennyiségből növekedett egyedek keresik egymás társaságát, így tartva egyben az éltető televényt a jövő nemzedékek számára. Pszichológiával kacérkodó elemzők felettébb vitába bocsátkoztak a tekintetben, mi fő főszerepet a vonzalom kialakulásában. Egyesek szerint a fizikai tényezők, az erőteljes idomok, a sejtelmes ringatózás, a külön élénk vöröses szín. Mások a vért vagy valós belső tulajdonságokra, szenvedélyességre, humorérzékre, kacérságra, álhatatosságra, kedvességre szavaznak. Gyakorta megesik ugyanis, hogy látszatra ványadt, töppet termések igen bővérű pára találnak. Ilyenkor az anyai vagy utalmazói ösztönöket talán éppen az egyik fél elesettsége ébreszti fel a másikban. Mindezek persze aféle színes hipotézisek, melyek nélkül a tudomány alika lehet meg. Aki viszont túl sokat kószál este felé a frissen locsolt fűszeres tövek között, merőben másféle elképzelésekkel találkozhat. A magukról megfeledkező duzzat gumók azt illatozzák, hogy meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt, hogy a forróság egész belsőjüket elárasztja, mikor megpillantják az igazit, a megismételhetetlent, és abban a pillanatban nem számít a holnap. Sem a mérlegelés, sem a veszély kockázata Mindennél fontosabbá válik, Hogy iker paradicsomok jöjjenek létre. Így legyen okos az ember. November 29-e Tűz A férfi tüzet kért az utcán, De nagyon úgy tűnt, Ezen a kertvárosias részen a kutya se dohányzik. Jó kutyákat nem kérdezett meg. Már egészen el volt keseredve, Szája kiszáradt a cigaretta utáni vágyakozástól. Aztán megpillantotta a lányt, akinek szemében szikrát vetett az utca lámpa fénye. A dohányrút felparázslott, amit a férfi kicsit sajnált, mert sehogy sem akarózott tovább mennie. November 30. Könyvrabló. 2017. június 5-én, 20 óra 10 perc körül, Budapest 20. kerületében, a Pesterzsébeti vasútállomás buszmegállójában egy ismeretlen férfi késsel arra kényszerített egy fiatalembert, hogy átadja neki a könyvet, amit az éppen olvasott. A srác próbált ellenállást tanúsítani, és könyörgőre fogta, mondván éppen ott tart, hogy annak aranyina a tisztes szerelemre gondol egy farkas vonításos havas éjszakán. A támadó könyörtelenül azt felelte, hogy ez őt teljesen hidegen hagyja. Mínusz 40 C fokos hidegen. Annyira hidegen, hogy csak akkor adja vissza a könyvet, majd ha fagy. És hogy még jobban megforgassa a fiatalember szívében a kést, kéjesen részletezte neki, hogy ő egy rendkívül biztonságos rejtekben, ahol soha senki sem talál rá, az első betűtől az utolsóig kiolvassa Tolstoy remekét. A velei kievezi, sírni fog a ríkatós jeleneteken, falba veri a fejét a tragikus fordulatoknál, míg csak a vére ki nem serked. Ha pedig valami ellenállhatatlanul humoros következik, nyerítve röhög majd rajta, hiszen búvóhelye annyira hangszigetelt, hogy az életben nem hallja meg a rendőrség. A sráca helyszínen elájult a lelki bántalmazás hatására, és később feljelentést tett a kapitánságon, érzelmi zsarolással és fegyveres támadással vádolva a férfit. A rabló a megszerzett értékkel elmenekült. A bűncselekménnyel kapcsolatban a rendőrök adatgyűjtést végeztek, és a környékbeli könyvtárak legelvetemültebb olvasóit megfigyelés alatt tartva megállapították a feltételezett elkövető kilétét. A nyomozók ezt követően elfogató parancsot bocsátottak ki a 23 éves S. Géza ellen, és megkezdték a budapesti lakos felkutatását. A bűnügyi bevetési osztály munkatársai 2017. június 6-án 15 óra 19 perckor felismerték a férfit a Csepeli Védgát utcában. Az elkövető észlelve a nyomozókat, egy kocsi mögé próbált elbújni, de a rendőrök elfogták. Hiába könyörgött, hogy legalább az utolsó fejezet báli jelenetét elolvashassa még, mert a titkos találka reménysége és a pesgőtől zákányos fejű katonatisztek hepciáskodása annyira, de annyira izgalmas. A hivatalos közegek elkobozták a kötetet, és hogy még mélyebbre nyomják a kést a sebben, közölték az elkövetővel, hogy ők mindannyian többször olvasták már az annak a de csak azért sem árulják el a végét. Hozzátették, hogy a börtönkönyvtárban ugyan megvan a regény, de valaki kitépte belőle az utolsó pár fejezetet.